«Подалі від шаленої юрми», Томас ГАРДІ Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ 18. Болдвуд міркує. Каяття. Болдвуд орендував ферму, що звалася Мале Ведербері, і поміж мешканцями цього лухого містечка вважався мало не аристократом. Приїжджі городяни, люди світські, для яких місто це все – Якщо їм випадало затриматися на день чи два в цій глушині, жвавішили, почувши трохтіння коліг легкої коляси, сподіваючись, що вони знайдуть тут гарне товариство. Може, якогось лорда чи, будь-як, поміщика Сквайра. Та це виявлявся тільки пан Болдвуд, що котив у своїх справах. Потім вони чули ще раз трохтіння коляси і знову приймалися надією. І знову-то був пан Болдвуд, який повертав вертав додому. Будинок його стояв уподаль від шляху а Стані були за хатою, затулені знизу густими лавровими кущами. В прочинені двері видно було зараз крижі й хвости півдесятка ситих жвавих коней, що стояли у стілах. Посеред Стані походжав поміж кіньми і сам фермер Болдвуд. Це місце було його улюбленим. Тут він був діячем і схимником. Нагодувавши своїх чотириногих слуг, він часом затримувався тут до пізньої пори, Аж місячне сяйво починало цідитися крізь засновані павутинням вікна або все довкіл поринало у пітьму. Тут його струнка кремезна постать здавалася більшою, ніж у юрмі і штовханині хлібного ринку. Замислено походжаючи туди-сюди, він ступав упевнено, всією ступнею. Гарне лице з мусяжною засмагою було схилене, від чого непомітною ставала гостра складка щільно стуленого рота і кругле круте підборіддя. На високому чолі чітко вирізнялися дві три тунки поземні лінії зморщок. Життя Болдварда пливло досить звичайно. Та сам він був не зовсім звичайний чоловік. У незворушному спокої, що виявлявся і в його характері, і в манері триматися, було щось на кшталт задубіння спустошеної душі. Та, може, то був рідкісний стан рівноваги прохованих у ньому протилежних сил, позитивних і негативних, що перебували у цілковитому спокої. Та, що на та рівновага порушувалася, він вдавався у крайнощі. Насило він улягав якомусь переживанню, Воно охоплювало його цілком. Почуття або владарювало над ним, або аж ніяк не давалося в знаки. Воно перебувало в цілковитому застої, чи страшенно бурхало. Йому незнана була поступовість переходів. Воно могло смертельно поранити його, або ж не зачепити. Бачи б не снилося, що цей закляклий темний ґрунт, куди вона так легковажно кинула насінину, був такою вдячною землею, нагрітою тропічною спекою. Якби вона знала, чого зазнає зараз Болдвуд, то почувалася б страшенно винною, і воно назавжди лишилося б плямою на її совісті. А якби вона ще усвідомлювала, яка зараз її влада над цим чоловіком, то жахнулася б від такої відповідальності. На щастя для її теперішнього спокою, чи на лихо для будущини, вона й гадки не мала, що таке Болдвуд. А вже ж того ніхто не знав. Якби можна було будувати здогати про його непогамованість за задавнями і на помітними слідами, ніхто не бачив його в такому стані, який міг лишити такі сліди. Боловут підійшов до дверей стайні і кинув оком на луки, які видно було від тіля вдалені. За першою обгородженою ділянкою лежала лука, що належала бачебаній фермі. Була рання весна. Пора, коли овець випускають на вигін, і вони пасуться на луках, аж їх викусять. Вітер – що декілька тижнів віяв зі сходу, перекинувся на південь. Весна настала відразу і зараз була у розпалі. То були ті дні, коли, може, і справді побуджуються дріади. Рослинний світ починає оживати, набрякати наливатися соками і от цілковитій тиші порожніх садів і находжених гаїв, раптом починається якийсь рух, перед яким потужні ривки кранів і шківів у містах здаються працею пігмеїв. На луках Болвуд углядів три постаті. То були пан Евердін, вівчар Оук і Канібол. Насилу бачив би на силу бача, постать промайнула перед ним фермер аж засяяв. Болводове обличчя втратило свою звичну незворушність. З нього видно було, що він уперше живе поза своєю шкаралупою і дуже гостро почуває її відсутність. Отак От завжди буває з сильними натурами, коли вони закохуються. Аж ось він вирішив підійти до неї і просто запитати: та цілковита відчуженість, у якій він перебував стільки літ і устала на звичка не виявляти своїх почуттів, зробили своє діло. Як неодноразово уже помічалося, причини виникнення кохання в основі свої суб'єктивні, і Болдвуд був живим доказом правильності цієї думки. В нього не було ні матері, що могла б стати для нього предметом поклоніння, ні сестри, до якої він міг би ставитися з братерською ніжністю. Він був переповнений усім оцим зміщенням невиявлених почуттів з яких, по суті, і складається справжня любов закоханого чоловіка. Він підійшов до хвіртки і в огорожі, що оточувала вигін. По той біч дзвінку дзюрчали стромочки, що збігали узгір'ям, а в небі щебетали жайворонки, і тихе бекання овець зливалося і з тим, і з тим. Господиня і вівчар клопоталися складною процедурою підміни ягняти, якого треба було привчити до іншої матки. До вівців, якої здохло ягня, підкладається близня від іншої вівці – коли з тим ділом скінчили, бача безвела очі і побачила біля гвіртки фермера, що визирав загілля пишної верби. Габріель, для якого бача бене лице було як квітневий день, мінливий і несталий, тож він завжди помічав у ньому найменшу зміну. Побачив, як вона раптом спалахнула. І відразу ж угадав, що збентеження її викликане чимось іззовні. Він зиркнув у той бік і побачив Болдуда. Габріель відразу ж зіставився з листом якого йому показував Болдвуд, і запідозрив, що Батшеба провадить якусь кокетливу гру. Розпочалося воно листом і відтоді якось триває, а він нічого не помічав. Фермер Болдвуд, який наглядав за цією німою сценою, відразу ж уторопав, що вони виявили його присутність, і оскільки почуття його зараз були украй загострені, це подіяло на нього, наче в обличчя йому спрямувало яскраве світло. Він і досі перебував по той біч огорожі і тепер пішов уздовж неї, сподіваючись, що вони, може, не здогадаються, що він хоче увійти хвірткою. Він пройшов мимо, приголомшений тим, що нічого не тямить, потерпаючи від сумнівів, ніяковості і гострого почуття сорому. Бачила, причудово збагнула, що фермер Болвуд потрапив до її хвіртки не тому, що він йшов собі та й вирішив зазирнути з нічев'я. Зваживши все, вона дійшла висновку, що причина його появи – вона сама. Вона дуже стривожилася, що така випадкова іскра здатна була розпалити таку пожежу. Вона не стала будаватися до хитрощів, щоб запопасти чоловіка, і не любила грати чоловічими почуттями. По суті, вона не була кокетухою, хоча збоку її легко можна було зарахувати до таких. Вона дала собі обіцянку, що ніколи більше ні словом, ні поглядом не дозволить собі порушити спокій цього чоловіка. Та обіцянка не завдати лиха, Рідко дається перше, ніж зло встигає зайти так далеко, що його вже не можна направити.